Egy idézet, és ami mögötte van. Az idézést vezeti Madár Tamás. Szeretettel köszöntöm a civil rádió hallgatókat. Elérkeztünk az idézés harmadik adásához, és remélem, hogy ennek a történetnek még sok-sok-sok jó folytatása lesz, és hogy mindig kapnak ebből valamit, valami is útravalót el tudnak tenni maguknak. Madár Tamás vagyok. A mai kettő idézetünk pedig... Az első George Bernard Shaw írótól érkezik Ted mindig azt, amitől félsz. A második idézet pedig Quincy Jones-tól érkezik A rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek. A jó zene az, amit mi szerettünk gyerekként. Bernard Shaw, vagy írói nevén G.B. Shaw, Nobel-díjas ír drámaíró, azt mondják, hogy William Shakespeare után az ő műveit játsszák leggyakrabban az angol nyelvű színházakban, hogy két igen ismert művét hozzam, például a Varrendé mestersége és a Pigmalion. és hogy miért is beszélek most róla, hiszen tőle hoztam az egyik idézetet a kettőből a mai adásba, Ted mindig azt, amitől félsz. Félelem, ez egy retteltesen rossz dolog, én azt gondolom, de hát mások meg azt mondják, hogy tanít. A Wikipédia pedig azt mondja, hogy a félelem az egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Egy alapvető mechanizmus válasz egy bizonyos ingerre, mint például a fájdalom vagy veszély. Egyes pszichológusok, mint például John B. Watson, Robert Lucic és Paul Ekman úgy vélik, hogy a félelem alap vagy örökött érzelmek közé tartozik. Ez a csoport magában foglal olyan érzelmeket, mint az öröm, szomorúság és apadása. Félelmet meg kell különböztetni a hozzá kapcsolódó érzelmi szorongás állapotától, ami általában bármilyen külső fenyegetés nélkül lépte. Továbbá a félelem kapcsolatban van a menekülési és az elkerülési viselkedéssel, míg a a veszélyek lehetménye, melyeket kontrollálhatatlanak és elkerülhetetlenek érzékelő mint például egy folyamatosan romló helyzet, vagy egy szituáció folytatása, ami el. A félelem lehet egy azonnali reakció, arra, hogy valami jelenleg történik. Katasztrófa. A félelem ez valami borzalmas. Nem is értem, hogy miért van. Bár nyilván vannak ebben okosabbak, akik meg tudják mondani, vagy rá tudnak cáfolni arra, hogy hát nem mindig tegyük már azt, amitől félünk, mint ahogy George Bernard Shaw mondja, ugye, hogy tedd mindig azt, amitől félsz. Akivel most erről beszélgetni fogok, Domján László, de nem ő. De ő egy orvos-belgyógyász, reumatológus, az agykontroll magyarországi meghonosítója. Na neki van, egy unokaöccse. És Domján László mondja róla, Domján Áron az unokaöcsém, kitűnő előadó, akinek a hitelességét emelném ki, ugyanis életét mélyen áthatja az agykontroll rendszeres és módszeres használata. Áron nagy sikerű tanfolyamain, több ezer hallgató végzett az elmúlt években. Áron teljes elszántsággal azon dolgozik, hogy saját tapasztalatait és megszerzett tudását másoknak átadva segítsen az embereknek az agykontroll technikák elsajátításában, és ezzel céljaik elérésében. Szóval, akit most telefon végre kapok, Domján Áron. All my life, been holding me down So rain on me Underwater All I am Getting harder Heavy weight Carry around Today I don't have to fall apart i don't have to let the damage consume me my shadows I don't have to let the damage consume me and my shadows slip through me, cause feel in itself. Nos kérem a vonalban, Domján Áron, ahogy azt ígértem. Szia Áron! Szia Tamás! A telefonhívás előtt azért én egy-két dolgot elmondtam rólad, amit úgy fontosabb tudni, de szerintem te majd ennek jobban hangot fogsz adni, mint ahogy azt én gondoltam itt magamban, hogy megosztom a hallgatókkal. Ugye idézetekről beszélünk, téged annak kapcsán kerestelek meg, George Bernard Shaw írónak van egy ilyen gondolata, vagyis volt egy ilyen gondolat, hogy Ted mindig azt, amitől félsz. És én azért gondoltam, hogy beszélgessünk, mert azt hiszem, hogyha agykontroll, és rólatok van szó, és bátran mondhatom, hogy a domján családról, mert ugye elég sokan ezzel foglalkoztok, Igen. akkor ott sok helyütt van arról szó, hogy igazából a félelmeinket kéne leküzdeni, ez az agykontroll segítségével elérhető, de hogy valóban szembe kell lennünk -e a félelmünkkel, vagy van tök más metódusa ennek? Igen, ez érdekes gondolat, ez a Bernácsú idézett. Elsőre mindig beúrik ilyenkor valami ilyesmi, hogy, hogy igen, akkor ha félek kígyóktól, akkor kígyók közé kell menni, vagy ha félek a vírustól, akkor fertőződjek meg. Szóval ez az abszurd túlzása a, a, az adott gondolatnak, hát nyilván ilyen formában ezt egyből ki is lehet forgatni. De ezek a, ezek a mondások szerintem mindig valami tényleg Hasznosra és bölcsre mutatnak rá. Egyébként pont két olyan példát mondtam, hogy ha magamra húzom ezt a helyzetet, akkor minden valószínűség szerint. Hát igen. Tehát azért, mert vírus van és félektőre nem akarom, hogy elkapjam, de én közé közése nagyon mennék, akármennyire is félektőlük, Sőt, nem valószínű, hogy leküzdeném így a félelemet, hanem valószínűleg még jobban rettegnék utána. Ez így van. Tehát épp az Ez ellenkezője történik. Na de! Hogy neked mondjuk van-e olyan technikád, módszered, amit tanítasz, alkalmazol, beszélsz róla, hogy elérhető esetleg az, hogy a félelmeinkkel valóban szembenézzük, és le is tudjuk küzdeni azt. Mondjuk ne egy ilyen metódusban, hogy na jó, akkor teszem mindig azt, amitől félek. Igen, én azt gondolom, hogy így direkt módon nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Valahogy mindig érdemes megközelíteni egy picit más irányból a problémát. Mint például? hogy ha félek, ugye valamitől érdemes megnézni a mi értjét. A Az agykontrollban nagyon rámegyünk ezekre a mi értekre, a mélyebb okokra, amit senki más nem fog valójában megmondani nekünk, csak magunkból tudhatjuk meg. Belülről, ha lehet így mondani, a tudat alattiból kell például kibányászni, ez lehet, ha a kigyúkra visszatérünk teljesen normális, ösztönös dolog, olyasmi, ami hát az emberiség fejlődése során évmilliók óta ott van, a kigyú az nem jó. Attól fél, azt kerüljük el szépen. Tehát egy hasznos félelem. Az ilyen hasznos félelmekkel csak az a baj, hogyha valamilyen módon mégis akadályoznak. Például egy olyan élmény, ami igen, abban a helyzetben úgy volt, Gyerekkori élméről beszélek például, és felnőttkorban korban viszont félelmet okoz. Na, az már probléma. Az egy olyan, amivel érdemes foglalkozni. Megbeszélni például ezzel a belső gyerekünkkel, mondjuk a gyerekkori élmünkkel, hogy ez nem kell, hogy így legyen. Ami szép lassan, ugye, a szocializációs folyamatok alatt kiveszik belőlünk. Én nagyon sok helyütt ezt látom, hallom, hogy érdemes visszafordulni a belső gyermeki élmünkhöz. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Nem azt jelenti, hogy, hogy akkor gyerekesek legyünk. Az az Csak infantilis, A felnőtt, gondolkodó, agyaló énünknek néha, néha egy kicsit megállt parancsolni, és néha egy picit más irányból is megközelíteni a problémát. Tehát, hogyha nekem mondjuk van egy mélyről jövő gyerekkoromban nem tisztázott, nem rendezett félelmem, akkor én azt még felnőttként helyre tudnám rakni? Én azt gondolom, hogy mindig lehetséges. Nem azt mondom, hogy mindig sikerül is, de én azt gondolom, hogy szabad akaratunk, és a szabad lehetőségeink megvannak, és mindig érdemes dolgozni ezzel. Van egy, egy fogalom, ami nagyon megkapott engem, amikor mondtad, hogy, azt mondtad, hogy hasznos félelem. Tehát tulajdonképpen ezt ilyen módon ketté lehet szedni, hogy mondom, hogy van hasznos és van haszontalan? Jó kérdés, hát... Mondok egy példát egy haszontalan félelemre. Na, remélem. E, Már van, önmagában egyébként ez a fogalom, hogy haszontalan félelem, óriási. Igen. Van ez a fómo, fear of missing out, ezt mondja az angol, tehát a kimaradok belőle érzés. Egy olyan félelem, hogyha valamit nem csinálok meg, nem intézek el, vagy éppen nem veszek részt valami jó kis tevékenységbe, akkor lemaradok valamiről és meglepően sokunknak, meglepően sok cselekedetét irányítja ez a gondolat. Hogy ezt, ezt meg kell csinálnom, mert ha nem, akkor később nem lehet. El kell utaznom ide, el kell érnem ezt, el kell érnem azt. És, és nagyon sokszor ez, hogy mindig azon gondolkozunk, hogy mi lehetne, mi lehetne még a helyett, ami most van, elviszi teljesen a figyelmet a jelenről. És a jelen megélése pedig egy akkora öröm, ami szerintem, Hát talán így lehet mondani az életkulcsa, a mostban való elmerülés képessége. Az a képesség, hogy akár csak másodpercekig, vagy percekig is, de ne agyaljunk azon, hogy mi volt, mi lehetne, és mi lesz, hanem ténylegesen a legegyszerűbb tevékenységbe is, de teljesen elmerüljünk. Ez lehet egy mosogatás is, de teljes elmével, teljes meggyőződéssel mosogatni, és különleges élményen az gondolom. Úristen, ez, ez, ez nagyon nehéz. Én, én meditálok, amikor tudok, időm engedi, meg úgy érzem, hogy energiában is tartok ott mondjuk egy nap végén, hogy még belefér a meditáció, de milliószor van az, hogy nem tudok magamnak megállít parancsolni, annyi gondolat szökik be a képbe, holott pont azt kéne tennem, hogy ne gondolkodjak, és csak jön, csak jön, csak jön, és van, hogy nem tudom ezt elengedni. És ez is az, hogy nem a jelenben vagyok, hanem a, a gondolatok, amik cikáznak bennem, a mindennapok hozott dolgai, a föl dolgozott, a föl nem dolgozott, és e, ezek ugye, rám zúdulnak, és már, már a mostot, azt már kilőttem. Én azt gondolom, hogy ez nem azt jelenti a, a, a meditáció és a relaxáció tanulása, hogy fú, azzal aztán minden és örökre megoldható. Ez egy eszköz. Ez egy eszköz, azt gondolom, ami a Lelki érésbe fejlődésbe viszont egy emankú lehet, egy támasz lehet. Én azt figyelem meg, hogy ha erre figyelek, ha ezt tényleg eltöntöm, hogy ezt szeretném a jelenbe a lehetőleg jobban megjelenni, vagy ha mondhatom így, azért apró lépésekkel, de mintha, mintha gyakrabban sikerülne. Hát ugye a gyakorlat teszi a mestert, meg az, hogyha ilyen kudarc célmény van, mint nekem is, teszem azt, hogy jön a gondolat és nem tudok kikapcsolni, akkor azt, azt ne úgy fogjam föl, hogy jó, akkor én nem tudok meditálni, hanem próbáljam meg újra, aztán majd legközelebb egyen jobb lesz talán. De ha már ilyen, ilyen elv szerint haladunk, akkor viszont bátra lehet mondani, hogy a félelem is, hogyha apránként adagolva nézünk vele szembe, akkor, akkor viszont az, az egy feloldáshoz vezethet. Hogy rosszul gondolom? egyetértek. Ah, jó, akkor nem gondoltam rosszul. Tehát ketten már vagyunk, akik így gondolják. Jó. Igen. Ha én mondjuk hozzátok úgy megyek oda, hogy, hogy millió... Nekem például egyébként az a félelmem, hogy a szakmában soha nem fogok tudni kiteljesedni igazán úgy, hogy abban, abban én maximálisan jól érezzem magam, és azt mondjam, hogy oké, okay, én mindent megtettem, ezt most megérdemeltem. Nekem ez egy ami én mindig ezen az úton vagyok. Ha én mondjuk hozzátok megyek ezzel a félelemmel, te mit javasolnál nekem? Azt hiszem, ha jól tudom, a Bibliában is szerepel párszor. Konkrétan nem tudom, de jó párszor a kifejezés, hogy ne félj, ne féljetek ilyen formában. Könnyű mondani, és azt hiszem, egy életmunkája ez ténylegesen meg is valósítani. Én, én nagyon úgy láttam, hogy ez például tipikusan ez a lemaradok érzés miatti félelem, hogyha nem érem el mindazt, amit elérhetnék az életben, akkor, akkor ez nem lesz jó. keressük hajtjuk a tökéletességet, a, a boldogságot, mostanában a boldogság is egy ilyen szét is lett szinte, egy követendő bálvány, hogy, hogy majd, ha boldog leszek, majd, ha boldog leszek, akkor minden jó lesz. Úgy gondolom, például megkérdezném tőled, hogyha teljesen kiteljesednél a szakmádban, Igen. mindent elérnél, amit szeretnél, boldog lennél. Elégedett inkább. Igen. Igen azt én azt gondolom, a... hogy valószínűleg haladná tovább, azt mondanád, hogy pipa, ez sikerült, nézzük, mi kell még. Vagy újabb célkitűzés, Igen. I igen. Mi kell még a sikeres élethez, és, és így lehet haladni életünk végéig, hogy még ez, még az, na még, még egy kicsit nem elég, még egy abból nem elég, és, és elmet mellettünk az élet. Igen, sikeres most mond, mondod, élet, mondod élet, ezt a boldogságkeresést, és azt veszem észre én is, hogy egyre több területen építenek erre, és jönnek különböző idézőjelbe teszem, hogy szakemberek, vagy majd ők megmondják, hogy hogyan kéne boldognak lenni. De ahogy te mondod, az is egyfajta félelem, igen, hogy, hogy hajszoljuk a, a boldogságot magát. Tehát félünk, hogy ha nem leszünk boldogok, akkor nagy a baj. Igen. És szerintem nekem nagyon tetszik az a gondolat, hogy a kellemetlenségbe, a kényelmetlenségbe, akár a félelembe, belelazulni. Ezt egyébként, Hú, egyébként lehet, az, hát... szorongani szokott. Van ugye, manapság sajnos a hát, jópárokból, nagyvárosi társadalom, internet, stb. jópárokból, a pánikbetegség, a szorongásos rohamuk, az sajnos egyre, egyre gyakrabbi, legalábbis az utóbbi időben. Ezt lehet mondani. És például ezen nagyon is segíthet. A rendszeres relaxáció kívó fiziológiai, fiziológiailag, tehát biológiailag a testben olyan folyamatokat indít be, ami feldolgozza ezt az állandósult stresszt. Ugye a félelemnek ez az elhúzódó, a, a hirtelen állapottal szembeni elhúzódó, szorongó jellege az, ami, ami tényleg gát lehet. Ami tényleg nagyon kellemetlen, tehát ha már a hétköznapi cselekvésekbe ugye akadályoz abban, hogy felszálljak a buszra, az már tényleg gond. Hú, ez, ez, amit te most mondasz, ott, ott, tehát, hogy azt mondod, hogy, hogy nyugodtan kényelmesedjünk bele, vagy lazuljunk bele akár a kellemetlen helyzetekbe is. Igen, ne Sze... gondoljuk azt, hogy mindig csak jó lehet. Úristen, a ez nyilván, film, igen, de ez annyira film... nehéz. <gül> igen, a, fi a filmekből, a, a tévéből jön a... Tökéletesség sugárzása, a reklámokból, a tökéletes mosoly, tökéletes, Ú, az egy nagy nyomás, forma, tökéletes szendvics, és, és én szerintem nagyon érdemes a tökéletlenséget, a ügyetlenségünket is elfogadni úgy, ahogy van, a félelmünket is elfogadni úgy, ahogy van, és tudatosítani, hogy persze, ettől félek, de ez a félelem ez normális, ez nem egy hiba, ezzel együtt vagyok tökéletes, Hú. tehát Tamás is, te is, Tamás is, ezzel az agódásoddal együtt vagy, illetve mindegy, hogy, olyan, hogy hogy milyennek nem kell címkézni, én szerintem, hogy jó vagy vagy sem, hanem vagy. Hanem így vagy ez és egyetlen, kész, ez így van a helyén. Vagy. Egyetlen Tamás van, nincs jobb vagy rosszabb, ez van, aki te vagy. Jó. Hogy mit ér el, az sok mindentől függ, de én azt gondolom, hogy például ez a félelem, ami mondjuk téged mozgat, mozgat, motivál, nyilván arra motivál, hogy a lehetőségeid közül lehető legjobb, Teljesítmény nyújtsad Igen, szerencsére jó össülel, mert Csak nem lehangol, teljesíti hanem teljesíti. motivál. Igen. Igen. Igen, de, de közben... Ha igen, te, mert akkor én valójában megfeleltem az idézetnek, amiből indult a beszélgetés, hogy ted mindig azt, amitől félsz. De hát én, én pont azért teszem és haladok előre, hogy ezt a félelmet úgymond kiírtse az életemből, hogy, mint hogyha ráállnék arra, hogy na jó, ez most már én uralom, mehetek tovább. Igen. Ez lehet, hogy minden napos munka lesz, de az is érdekes, hogy amint egy-egy területen ezt meg tudtuk tapasztalni, ezt lehet kiterjeszteni. És, és a tanult más helyzetekben is alkalmazni. Akkor... Itt a sorongáshoz, te... ha mondhatok valamit. Ja, hogy mi a szó, Hát mondd is! Itt is az tud adott esetben segíteni, hogyha egyrészt felkészül az ember előre, tudja, hogy hát volt már ilyen szorongás, mi lesz, ha legközelebb szorongani fogok. És nem azzal a gondolattal, mert ezt is tudom, hogy, hogy gyakran bejön, hogy már a szorongástól szorongok, a mondjuk. Igen. Pánikolok előre, hogy mi lesz, ha. És, és nem ilyen módon, hanem tudatosítanom, hogy igen, abban a helyzetben van, majd szorong egy kicsit, mit fogok csinálni. Elkészítem előre a tervet, akár vizualizálom, elképzelem, meg a saját jövőmet, hogy oké, okay, hát akkor lehet leszállok, lehet így döntök, lehet szóba legyedek valakivel, megkérek valakit, hogy segítsen. Ez is tipikus hibánk sajnos a nagyvárosi életbe. nem szólunk egymáshoz, nem kérünk segítséget, pedig meglepően sokszor nagyon is kap, aki kér, az kap. Így fogok lélegezni, mélyebben lélegzek. Van egy-egy agykontrollos technika, háromi technika például, ami lenyugtathat, fizikailag lenyugtathat egy ilyen helyzetben, lehet vele kezdeni valamit. A bénító félelemből lesz egy, egy megfogható, egy kezelhető félelem. A három új technika azt röviden el tudod mondani, hogy mi? A három új technika egy feltételes reflex. Egy olyan, mint ahogy Pavlov kutyája lehet, sokan hallottak róla, kialakított nála egy ilyen feltételt, hogy csönget, és erre nyáladzik a kutya. Hogy csinálta? Rendszeresen sokszor adott neki ételt, úgyhogy közbe csöngetett, egyébként egy másik kísérlet kapcsán, de ez teljesen mindegy, és megfigyelte, hogy később csupán a csöngőre is nyáladzani kezdett a kutya. Mert egy hogy kötötte az eseményt a hanghoz? Egy feltétel, ami volt a csöngő, egy reflexhez, ami a Ételre adott nyálatzás. <síns> és ilyen reflexekből nekünk is van, embereknek is van rengeteg. Amik van ami velünk született, vagy a életünk során épült ki, és például egy tanfolyamon, egy négynapos tanfolyamon van arra idő, hogy olyat alakítson ki, olyan feltételes reflexet, ami megnyugtat. Ami egy picit visszahozza a középpontba az izgalmi szintet csökkenti, koncentrációt növeli, memóriát, és még az intuíciót, a megérzést is növeli. Hmm, Ez nagyon jó hangzik, mert az egyfajta belső biztonságot utána. tehát hogy tudjuk uralni azon helyzeteket is, ami esetleg félelem, szorongás, pánik és egyéb ilyen negatív töltetű dolog lehet az életünkben. Igen, de itt az uralás is, bár igen, benne van, hogy agy kontroll és sok szó van a kontrollról, de én azt veszem észre, hogy nagyon sokszor egy picit a kontroll elengedése, a gyetlőnek a lazában tartása, ugye, nem vagyok nagy lovas, lehet, hogy te az vagy, de úgy tudom, hogy már bizomból margolni a nem mindig tökéletes. Mindig szerencsés valószínűleg, igen. Igen, hanem megvan annak a megfelelő módja. Nem túl keménye, nem túl lazán. És egy picit abba az irányba menni el, hogy kontrollálom, amit tudok. Amit nem, azt pedig elengedem. Hmm. Jó, én szerintem ez zárszónak kiváló. Nagyon Új... szépen köszönöm. Hát ne én köszönöm <gül> szépen, hogy beszélgetettünk és remélem a hallgatók is nem ebből jöttem, valami mintem. kis útravalót el tudtak tenni maguknak. Mert én biztosan, úgyhogy köszönöm szépen neked a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. Domján Áron volt a beszélgető partnerem.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 vagy ott csinál, vagy valamit is civilrádió idézés a mikrofonnál Madár Tamás, a második idézetünk pedig a rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek. A jó zene az, amit mi szerettünk gyerekként. Quincy Jones, vagyis Quincy Delight Jones Jr. mondta ezt. Amerikai zeneszerző, trombitás, zenei producer, karmester, a 20. század egyik legbefolyásosabb zenésze és producere, összesen 27-szer kapta meg a zeneipar legnagyobb presztízsű elismerését a Grammy-díjat különböző kategóriákban. 1968-ban Bob russell megkapta a legjobb eredeti dalért járó Oscar-díjat a Benning című film The Eyes of Love című daláért. A Billboard amerikai zenei magazinban 11 albuma, valamint jó néhány kislemeze volt lista vezető. Egy kis szösszenet abból, vagyis róla, vagyis attól, vagyis arról a személyről, aki hozta az idézetet, és akivel beszélgetni fogok, az idézet kapcsán ő elég komolyan áthatja, úgymond a zene, az életét. Nem azt mondom, hogy szerves része, bár lehet, hogy meg fog ebben cáfolni, hanem azt mondom, hogy a zene, mint minden egyes tanulmánya, amit eddig végzett, valahogy köthető hozzá. Csatári Bence lesz egyébként a beszélgető partnerem, ő 1972-ben született Budapesten, Érettségit azonban már Sárbogárdon szerzett, tanulmányait a Szegedi József Attila Tudomány Egyetemen folytatta, ahol történelem földrajz szakon szerzett diplomát, doktori disszertációja, melynek címe a Kádár rendszer könnyűzenei politikája volt. Nagy meglepetés keltett, mivel megvédése időszakában, 2008-ban a élet történeti feldolgozása korán sem állt, sőt, bátran állítható, hogy jelenleg sem áll a történeti kutatások fókuszában. Satári Bence ugyanakkor 2014-től a Nemzeti emlékezet bizottsága hivatalának történész kutatójaként sorra jelenteti meg a Szocialista Korszak hazai könnyűzene életéről szóló könyveket és visszaemlékezéseket, mint például 2016-ban kiadott Pós Zoltánnal közösen írt azok a régi csibészek könyv, vagy a 2017-ben megjelent Nekem írod a dalt a könnyűzerei cenzúra a Kádár rendszerben. És hát itt még egyébként azt gondolom, hogy nagyon hosszan lehetne folytatni a sort, de reméljük, hogy ezt a sort ő fogja folytatni a gondolataival. Következő beszélgető partnerem, Csatári Bence. Csatári Bence, előzetesben már elég sok mindent felvázoltam, úgyhogy most nem is térnénk ki ezekre a dolgokra, a hallgató sok mindent megtolt rólad azokból, amit mondtam. Szeretettel üdvözöllek először is. Én is szeretettel üdvözlöm a civil rádi minden hallgatóját. Abból indulunk ki, ezt már beszéltük előzetesen is, hogy idézetek, erre épül a műsor. És a mostani idézed, az egyik ebben a műsorban, az a Quincy Jones-tól származik, pedig hogy a rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek, a jó zene az, amit mi szerettünk gyerekként. Ez, ez egyébként való igaz, tehát mindig vannak egy generációs törés vannak a zenei terén. Tehát hogyha azt tesszük alapul, hogy az 50-es években a rock'n'ról, amikor feltűnt, ugye 54-től számítjuk Bill Hell, Elvis Presley megjelenésével érte, lemezeinek a megjelenésével a Rakenzó őrületet, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az ő szüleiknek, apáiknak, és hát egy a nagyszüleiknek a sorairól, mindegyikükben óriási megdöberést és hát egy a averziót szült. <gül> Igen. Bocsát, a... mert én, én, én most csak reflektálnék erre, hogy mondod, hogy Elvíz, és a többiek, hogy én annak idén emlékszem, mikor a Rácsárról, meg a Nyughatatlant is megnéztem, ugye, Igen. Kiről, Johnny Cash-ről beszélünk, hogy ott is pontosan ez volt, hogy a szülők nem értették, hogy te mit akarsz, mit akarsz ezzel a zenével? Hát ez valami őrület, hogy ez senkinek nem fog tetszeni, és hát láss csodát. Igen. Miközben azért a Roll-nak is vannak gyökerei, tehát nem csak úgy hívta, ennyiben bombaként ronban be 1954-ben kötött el, ha azért itt már a 20-30-as évek Amerikáját, hogy megnézzük, akár a New Orleans jazz, akár pedig ugye a blues alapokat, ami ugye ezért Amerika szerte sok helyen, főleg a fekete afroamerikai közegben nagyon népszerű volt, akkor azt kell hogy mondjuk, hogy volt hova visszanyúlni. És hogyha még azt is ide soroljuk, hogy az Elvis számoknak egy részének azért megvan az eredeti, 10-20 éve korábban, csak teljesen más stílusban játszva, akkor, akkor megint csak azt kell, hogy mondhatjuk, hogy nincs olyan nap alatt, csak minden egy kicsit a, a, a hangszerelésen és a kivitelezésen is külcsine múlik, és hát természetesen kellett hozzá egy olyan ős tehetség, mint Elvis Presby, aki aztán csavart egyet rajta, és hát Alan kell nem véletlenül fedezte őt fel magának, mert nem véletlenül, hogy ő vitte mondjuk így a barikázokra a Akkor azt mondhatjuk, egész nyugodtan kijelenthetjük, hogy minden zene gyökere, egyébként a blues? Hát, én vagyok azért zeneesztéta, és... Azért Szintén nálam, nem, azért, csak próbálom ez, fejtegetni. Igen, nálam jelentottabbak is vannak, és ugye, ugye a countryt is ide szokták még sorolni, tehát a countrynek is már, ugye amit egyébként érdekes volt, az írbevándorlók ittek be, még Amerikába, hogy aztán onnan húzódott vissza, az angliai területek elünket aztán persze még akár Magyarországi is eljutott, hiszen tudjuk a felfont kezzius, sőt a fonográf, vagy a bojtórján, ugye játszott ilyen zene, zenéket, illetve ilyen stílusú zeneszámokat. De valójában tényleg én azt, azt gondolom, hogy igen, ezek a gyökerek valóban. És ugye a blues meg ugye nem véletlenül, ugye például a homo amelyik amelyik kezdte, kezdte fel, felkarolni ezt a stílust az szintén a, a Ritmen blues hajazott és, és oda jut vissza. Aztán ez egy másik kérdés, hogy mennyivel úgy úgymond el ez a stílusi Magyarországon, nekem megykéződik, hogy sokáig a Robo sem blues játszik, mint ahogy szerintem maga a zenekarvezető szövegíró, Fólyán sem gondolja a komolyan, és a játszóra, nekünk az egyet játszoljuk hardrockot is, nem csak a, a Ritmen Blues. Hát sőt, nagyon-nagyon a... nagyon sok balladisztikus szerzeményük is van, hogyha akár csak ilyen verses benyúlásokra gondolok, akkor igen, ott is igen. elég sok minden más stílus visszaköszön. Igen, és az meg akár még a Bob dylan is hajasszat. Tehát ugye, rengeteg hatás érte azért hobónak a az zenéjét, és azért azt teszik, hogy tényleg nem tudok azt mondani, hogy az át 50 zenész megfordult a fennállásuk, majdnem 40 év alatt a zenekarban, akkor azért tényleg sokféle is lehetett, akár a kitármuzsika, akár pedig az összetétele magának a hangszerlése az zenének, szerintem. Te magadon... Nem, bocsáss meg, hogyha félbeszakítottanak, akkor elnézést, nem vágnám félbe a gondolatmenetet. Nem csak még annyit akartam összetemére, de is őket szóttak először bruce vagy Magyarországon, hiszen jót volt az LGT a maga értességével, akik már a 7 es évek legelején játszottak Blues-t, és ugye ezt Hugo maga is bevallotta, hogy amikor meghallották őket egyszer, akkor örültek, hogy végül is az LGT nem tette le a garast, csak is kizárólag a Blues mellett, hanem, hanem elkalandozta ugye sok, fel, sok irányba. Lett egy ízes és igazán egyedi profilú LGT hangzás ami beszél, mint más együttesnek különböztetjük őket. Kisszadom a szót, de akartam adni kérdést. De azonnal passzolom is majd tovább, ugyanis még mindig ott maradnék, ugye, hogy ez a rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek. Te ezt magadon egyébként tapasztaltad? Tehát, hogyha mondjuk a körülötted levő fiatalabb generációt, hogyha szemléled, akkor valóban úgy van, hogy ami őket éri most, hullám, trendek, zenei legyen az elektronikus, legyen az instrumentál, rock, metal, dubstep, teljesen mindegy, hogy valóban az lenne, hogy mi már az idősebbek nehezebben fogadják ezt be, vagy ez csak egy sztereotípia tök fölöslegesen? Én merem azt remélni, hogy nem így van, amit te mondasz, bár ez a sztereotípia valóban tényleg e, azt tudott, és közis ne? szinte fel Még ugyanakkor ha csak az a szefétebből indulok ki, tudom, hogy a is hallgatott azt, amit én hallgatok, de egyébként az visszeverző, igazán, én is hallgattam tárgyalokat, be kell valljam neked őszintén. Ha, nagyon helyes. A nekem az Árvi Vámosi volt a de akkor én csak 4-5 éves voltam. Aztán jött a Hungária, ugye ez már tényleg egy szintét volt 6 éves koromban, és aztán, most nem is végig, de nagyon sok stíluson keresztül nem De és ha megfordítsuk a kérdésedet, mégis is arra, arra kérdeztél rá, hogy most mi a helyzet, én azt mondom, hogy én szerintem azért most is csak jó és csak rossz ele van. Tehát nem hiszem azt, hogy a különböző stílusokról Ámblok, ki lehetne jelenteni, ez egy személyszene, hogy ez egy hajszene, mert ugye van trash metál is, mint tudjuk. És abból, abból is van értékes. Ugye akár csak a Megadásztőnnek, vagy a Szepultúrának a munkásságon gondolunk, hát az már... Én még a, a slay azért idehoznám, bocsánat. Így van, így van, persze. Úgyhogy egyébként magamban is azt éreztem, én egy kicsit nagyon, tehát kicsit lassú zenefogyasztó vagyok, tehát nekem meg kell üzlelni a dalokat. Én nem tudok például olvastni zenehallgatás mellett, én vagy zenét hallgatok, vagy olvasok. De és, és ezért aztán az is van, hogyha bejön egy új stílus, akkor nekem azzal meg kell barátkozni. Tehát ez vagy megy, vagy nem megy, de, de nem rögtön is azonnal üdve a ménkő, bármit a zenei tetszést illetően. És ugyanez van egyébként a mostani zenészek, zenekarokkal is, mert hogyha felhozunk egy ki meg a megát, Amelynek ugye tényleg mindenki mástól különböző a stílusa, és tényleg ezek közül meg lehet őket ismerni, nem csak a magyarok közül, hanem akár, hogyha a őket a nemzetközi viszonyok közé is. És akkor ugyanakkor számomra szokni kellett a zenénket. Tehát nem, nem az volt, hogy ő rögtön elsőre meg tetszett, hanem meg kell hallgatni 234-et, és akkor volt az, hogy valamelyik szám tetszett, amelyik még jobban tetszett, amelyik kevésbé tetszett. És az egyébként így van a többi zenekarral is, vannak jó számai a lóciátszítóknak, meg, meg vannak jó számai szerintem a halott pénzek is, de azért én a hagyományos zenét kedvelem, tehát azon a vonalon maradok, mint amit egyébként tényleg valóban 10-20 éves koromban. Hallgattam Egyébként én azt látom, hogy a generációkon átívelően nézzük a zenét és a zene alakulását, és akkor mondjuk itt beszélünk zenetörténetről, zenetörténelemről, én tényleg azt veszem észre, hogy minden kor visszanyúl az előző korhoz, és egy picit olyan ez már, mint hogyha minden zenét kijátszottunk volna, elfogyott, nincs több a készleten, ezért most a fúziókban kell gondolkodni, más hogy kell hangszerelni, új hangzást kell behozni, de lényegében az alapok, azok nem változtak de hogyha mondjuk hozzatesszük azt, hogy Magyarország mindig két-három éves késésben, vagy akár a több éves késésben is volt a nemzetközi trendekhez képest, akkor azért azt kell mondjam, hogy ez most sincs másként, és most azzal spékel, hogy az, amit te is mondasz, hogy valóban a saját magunk rocktörténeti gyökereihez is vissza kell nyúlnunk ahhoz, hogy esetleg fogyasztható szerint kapjunk. hát ugye itt a sajból van, ahol meg a darabokat öltöz szívem civizmus esete ez. Ezt pont beszéltük, mondtad a halott pénzt, is, ők is hozzányúltak az egyik ilyen Damien igen. slágerhez, igen. Igen, igen és ez tulajdonképpen persze felmerül az emberbe, hogy ez ennek most van-e értelme, de vagy csak hozzá egy másik elkülött, például. a pélmán legitest kiadott, azt hiszem tavaly egy egy olyan válogatást lemezt, aminek az a cím, hogy és. Kérdően felkérdően. És az összes szám, tulajdonképpen nem saját témagyó szám, hanem a régi metro, omega, illés számoknak, meg hát persze a mostaniaknak is, a feldolgozása. És a saját módon, tehát a saját feldolgozásokban való feldolgozása nem hiszem, hogy a való egyébként, de valószínűleg ők is belefutottak már abba, hogy Írják, csak hírják a számaikat, kiadtak, sorba, adják ki jelenleg is a lemezeket és közben valahogy mégiscsak egy önismétlis szaga van a dolognak, igen. Tehát nem szeretem minden a legjobbat kiadni, de, de ugye itt Temesik például Nagyszerú, aki, aki már mondta, hogy 1985-t az összes dallam foglalt, itt ezeken már csak kavarni lehet. Tehát <gül> érdekes, És érdekes. ezt nem ma mondta, tehát hogy igen, hogy, igen, hogy már a 80 évek, évek derekán ez kérdés mondta. volt, ez, igen, ez, ez kemény igen. helyzet. És de, ez azért én hiszek abban, hogy mindig vannak is, ugye, ugye itt az elektronika, ami, ami bár nem akarom ebből, ebben de, az irányban beszélgetés forradni. Tehát, hogy nem az nyugodtan hát zene, zene, zene? Igen, hogy azért az nagyon sokat segít a, a zenekaroknak is, a az alkotásban. Tehát most már nem kell ugye, zenekari próbákra járni, hanem ki, -ki megírja ott van a maga szólamát, elküldik egymásnak e-mailben, és aztán összerakják együtt a zenészek a, a magukat a magát. Hát igen, az elmúlt 10-20-30 évnek pont így lett gyakorlatilag egy új zenei szakága, hogy megjelentek az úgynevezett zenei producerek. Tehát nem az van, hogy a zenészek kezdtek el valamit összerakni, hanem van konkrétan emberek zenekaroknak raknak össze zenéket. Igen. Persze annál, annál könnyed, minél magasabb feleltség a technika, és ez van jó és rossz oldalai, mert ugye az ember a szükséget egy kicsit elveszik, nincs meg az a 60-70-s évek hogy összeálltak és klubokban, pincékben próbáltak, mint annó, de nyilván most is vannak próbák, csak teljesen átalakult. Átalakulóban vannak ugye a, az emberi viszonyok is, és hát ezzel együtt a, a zenei viszonyok is. De hogy még egy hozzá hozzátegyek, azt hogy hozzá kell tenni, hogy a, a mai zeneiskolák, tehát akik ugye, amelyek mondják azért a jobb zenészeket, megkockáztatom, hogy Kenterbe verik, az egykor volt Varta Tamás a akár még a Bencsik Sándor vonalat is, hmm. tehát 18-20 éves fiatal srácok úgy játszanak gitáron, hogy, hogy tulajdonképpen hogy ebben a, a tíz ujját megnyalja, és előfut az a furcsa skizofré helyzet, hogy van egy fiatal fogorvos-talgató, doktor-jelölt hallgató, hölgy, hallgató, és aztán Rock Milédi néven pedig fut, futnak a videoklipjai, és olyan vitászolók a száján, mint, mint a Malmstein mondjuk, vagy a Kesten, ami ugye nem semmi. És mégis, itt azért ez már kicsit továbbzint, mert talán, mint ami most összefegott időnk, hogy, hogy mégis, történik, mégis a, az egzisztenciális kérdések határozzák majd meg. Tehát vajon meg fog-e férni ennyi eszkidó a sok-sok fóka mellett, vagy pedig kicsit kevesebb kell legyen belőlük, és lehet, hogy ez egy bizonyos fogorvosta hallgató hölgy, nem rockmillédi lesz tíz év múlva, hanem valahol egy nagyon jól menő fogorvosi praktist fog vinni. Amiért persze nekem fáj de sajnos a realitásokat figyelőbe véve, ezt sem tartom fizetni. Van olyan dal, akár 30-40-50 évvel ezelőttről, vagy most, amit bármikor, ha előveszel, a szíves örömest hallgatod meg, ha szomorú vagy, ha vidám vagy, teljesen mindegy, milyen lelkiállapotban vagy, kedved van, neked az a dal, az mindig ad. Aha, van, sőt, van olyan dalok, amelyeket akár helyször meghallgatok, mindig, Más. Kicsit. Gondolom azért ez a korral is érkezik, nem? Meg a tapasztalatokkal, az élethelyzetekkel. Mégiscsak elkezdtem hallgatni szinfónikus zenéket ezelőtt 10-20 évvel. Megismertem az opera is, és amire egyébként egy kézlegyimpéssel egy tizenéves egyébként azt, hogy jó, hát ez csak egy opera, még csak áriáznak. Igen. Legyik úszinténk a szövegkönyvnek valóban... Igen. 50 percig hal meg, miközben egy hangot tart ki... Előadja. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért néha el kell ismernem, hogy egy... Sőt, étrekó, igen, igen. Az, az, az, ott van a szeren. Hát azért van Én teljesítmény, a, igen. Én ekel úgy, mint a Vince Lilla, most mondtam valamit. Vagy valakit. Úgyhogy, de ettől függetlenül tényleg sok olyan ezt Aztán persze, nyilván hangulat függő is az, hogy ki milyen zenét hallgat, szerintem. Tehát valamikor vidám vagy, és akkor tényleg berakod a hip meg berakod a diszkót esetleg, és euh, amikor az ember kicsit borogúsabb van, akkor meg duzzanét hallgat. De mondjuk nagyon röviden hogy a de ennek számtalan verziója van és ágyalata van, tehát ezért ezt meg nyilván azt is kell mondanom, hogy nem is lehet ezt annyira pontosan kiszámítani, hogy hat rak be bizonyos lelki állapotban, vagy kedély állapotban. Jó, akkor egyébként én, én bőven merem azt mondani ezután a beszélgetés után, hogy amit Quincy Jones mondott, az nem feltétlenül állja meg a helyét. Nem, szerintem se egyébként. Bár nagyon jó, szere, nagyon jó szere, a is nagyon és nagyon jól bele lehet dobni így közhelyként, bombasztikus közhely, közhelyként a, a köztudatban, de én azt gondolom, hogy Azért a sok ez a végzik, hát igen, de... ez, ez most kiderült. Viszont arra nagyon jó, hogyha bárkinél a zenéről van szó, szerintem egy tök jó vita téma alapot ad ez, a, ez az idézet. Igen, persze, persze, tehát sokszor lehet erről és akár egy kerekasztal beszélgetésén jelentében meg is nagyon jól el lehet erről diskurálni. Meg ez baráti természetesen. Bence, nagyon szépen köszönöm neked, hogy szántál rám időt, szántál a hallgatókra időt, és hogy egy picit ez az idézetet körül tudtuk úgymond járni. Köszönöm szépen, és a megkeresés. És ha lesz még ilyen zenével kapcsolatos dolog, ha nem bánod, akkor újra keresni foglak. Nagyon szívesen, persze, beszélgessünk meg Nagyon szépen, Jó. köszönöm. Okay. Szia, szia. Nos, Üdvözlöm a hallgatókát, igen. Köszi, okay. szia, szia, szia. Késő, szia. Csatári Bencével beszélgettem. <svígy>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 Ennek mondatformája idézőmondatból és idézetből áll. Ez az idézés. Egy idézet, és ami mögötte van. Az idézést vezeti Madár Tamás. Kedves civil rádió hallgatók, ennyi fért bele a mai idézésbe. Ezzel zárul a harmadik adás. Ted mindig azt, amitől félsz. Ez volt az első idézet, amivel foglalkoztunk George Bernard Show gondolata. A rossz zene az, amit a gyerekeink szeretnek, a jó zene az, amit mi szerettünk gyerekként, ez pedig Quincy Jones vetette papíra ezen gondolatát, és akikkel kibeszéltem, Domján Áron és Csatári Bence, ők voltak a mai beszélgetőpartnereim. Remélem, hogy kaptak valamit, remélem, hogy is sikerült, valamire megoldást találniuk ebből a beszélgetésből, vagy csak egyszerűen kinyitott egy újabb kaput, hogy megnézzenek, utána nézzenek, utána hallgassanak, utána járjanak újabb dolgoknak. Köszönöm szépen a figyelmüket, remélem a következő adásban is velem tartanak, ahol újabb két idézetet veszek elő, újabb beszélgető partnerekkel fogjuk kivesézni. Addig is minden jót kívánok, Madár Tamás vagyok továbbra is.